Чудомир. Конституцията. От кога разправям аз конституцията бе Конституцията. Ама не ме. Слушат. Държиш ли здраво за дисциплината? Изпълняват ли се точките на закона, спазва ли се чинопочитанието, и реч ще има, и плодородие ще има. И парици ще си имат хората. Мене питай за тия работи, знам ги аз не ме. Гледай, че съм със скъсана шапка и не мога да се засмея от сиромашия. Седем месеца и девет дена съм управлявал най-голямото село в околията, Батенка. Ама кмети половина бях, не като сегашните. Строгост имаше, починение имаше и всеки си знаеше мястото. А сега? Кучевлачи, диря, няма. Характерност няма, личности няма и не се спазва Конституцията. Не се, държи на основния закон на държавата. Мръднели в страни Иван, баста, дръпни му една глоба, и толкос. ли първан, баста. Никакви отстъпки, никакви изключения. И подхванеш ли една работа, докрай ще я караш. До, дупка, дето има една дума. Като поех управлението на селото тогава, дойде ред например да се връчи. Призовка по някакво регуляционно дело на деня възала. Близък ми е роднина. Ми е по женска линия, ама не е важно. Изпратено е, трябва да се връчи. Няма ваши, няма наши. Всички равни. Хубаво, ама той кръшка, крие се и не. Ще да я получи, за да се отложи делото. Пръщам разсилния да му я занесе. Отива той и след малко се връща. Няма го, кай, в село. В гората бил. Как така го няма, казвам, как смее да го няма. Питал ли е, взел ли е, позволително. Не, е, казва, но жена му тъй рече. Абе аз преди малко го видях, като носеше месо в къщи. Около килои, половина агнешка предница с два бъбрека. Веднага да идеш пак, казвам. Отиде повторно той и след 10 минути пак се връща. Не се оказа на лице пак, господин кмете. И колата му е в двора, кай и. Братвата му е на дръвника, а той не се оказа. Ще се окаже, думам, ще се окаже и цял ще се покаже, ама кога обърна. Другото листо, И нали си познавам хората, нали ми се известни възеловите дяволи, креснах. Отново. За трети път ще идеш, за четвърти, за пети тире сто пъти ще идеш, ще. Правиш, ще струваш, докато му не откриеш дирята, няма да се връщаш. Отиде пак разсилният, е мошил се насамна там из градините наоколо, питал. Подпитвал съседи и разбрал, че деню си е дома, но се крие в плевника. Добре. Прекрасно. Ще го намеря аз и ще му връча призовката до утре, па, ако ще, и турско да стане. Да се знае, че тук има управление, че здрава. Ръка има и че параграфите се изпълняват точ в точ. Понеже се беше мръкнало вече, оставих само наблюдателен пост около тях. През нощта обаче нагласих хората си. Един ще запали плевника, значи, двама. Ще пазят отстрани, а аз заех позиция от дома на крушата. Заеха си местата. Хората качих се и аз на крушата, не се мина много, и баста. Дигна се. Една пошилка проточиха се едни огнени езици, пламна плевникът възела. Му се повишила температурата, изскочил като лалогер и с една дубка и докато се чудъл на къде да удари. Моят човек застанал пред него и му подал. Призовката. Хубаво, ама нали възелът си е възел и все гледа, та заплита. Работата не се подчинил пак на административните органи и на законната. Власт, а драснал като опърлен из градините. Бяга, значи, не се обръщай. Отказва категорически да я получи. Той бяга, моите хора по него. Той бяга. Те по него, па се спънал. Та паднал и го хванали чак в топкория, на един, час вън от селото. Дръпват му столки бой, връчват му призовката и го. Накарват да я подпише с мастилен молив. Та искам да кажа, няма наши, няма ваши. Има само един основен закон страната, който се казва Конституция, и той трябва да се пази. Мръднели, вън от него Иван, Баста, Глоба. Мръднели Първан, Баста. Другото всичко, е вятър.